as iemand van ons se woorde luister as graag. Môre het daai van Daniel wat liewe Jesus, die liewe het nog 'n liewe God geword nie in my motor en ek luister en ontydig daaraan. En na aanleiding van dit van die geregtigheidsbeen waarop ons staan, het ek hierdie verse raak gelees Psalm 118. Loof die Heere, want hy is goed, want sy goedertierendheid is tot in eeuwigheid. Laat Israel dan sê, dat sy goedertierendheid tot in eeuwigheid is. Na nou vers 19 sê, Maak oop vir my die poorte van gerechtigheid. Ek wil daardier ingaan. Ek wil die Heere loof. Dit, die poorte van gerechtigheid, is die poort van die Heere, en rechtvaardig is, mag daardier ingaan. Mora, ek wil vir oogends oman uit die getuienis lever. En ek gaan nie in detail ingaan nie, maar um, die versie wat ek veel wil lees is, uh, kom uit Jesaja 48 vers 17. So sê die Heere jou verloose, die Heilige van Israel. Ek is die Heere jou God, wat jou leer wat heilsom is, wat jou lei op die weg wat jou moet gaan. Ach, as jy maar net aan my gebooie geluister het, dan sal jou vrede gewees het soos die rivier en jou gerechtigheid soos die golwe van die see. Ek en Alfie het die laatste tijd nogals door een paar goetjes gegaan waar ons raarig in situasies was waar wereldgesproek ons nie geweet het hoe op orde wat sy oplossing vir ons gaan kom nie. En ek wil net vir vandag bemoedig, die hele tyd waarop ons probeer focus het was net om in Godse ris in te gaan en oor te gee. En weet julle, hoe moeilik is dit? as daar finansies en mense wat dink mense, en a klomp goed betrokken is, wat eindelijk maar, bieke die op op minnewaardigheid, en ons minnewaardigheid, as ek nou kan sê, highlight, en van al die goed ontslaat er ook, en net te sê, jyre, laat jy weis uit, weis jy vir ons, die weg waarop ons met loop, en, weet jylle wat, ongeacht, a paar goed wat mys dalk dinkje het verloor, kan ek nie vir julle sê wat sy vrede en joy en net eindelik een lied in ons huis heers nie. En ek sê vir julle net die woord wat sê dat die heren alles in goede laat meewerk, is net ongelooflik. Baamel is ons geneig om te focus op finansieel gaan die heren alles in goede laat meewerk. Maar ek sê vir julle vandaag, dit wat ons hervoor in ons huis is, finansies kan gaan dopies bloos die grootste geld in die wereld kan gaan dopies bloos, vir dit wat ons heiliglik in ons huis ervoor, en dier net te die gesê het, weet jy wat, ons kan niks in die situasie self doen nie, kom ons gaan net in de en laat die heren ons weis, dankie. Amen. Dankie julle, ek, uh, voor ons begin, hulle kan om net iets sê, en dit is, dit is lekker om vir Fransie en Gio, waar is hulle? Ah, achter is hulle boe, Fransie en Gio hier by ons lewe vandag. Fransie het dier dier die tyd gegaan en ons is baie baie dankbaar vir Jere dat sy saam met ons is vandag. En ten spuite van al die goed wat gebeur het en die aanslag wat op haar lichaam en haar leven was en met hulle, hulle klein bawe sienkie, ons, ons bly jylle sier ons sien jylle, Gio, ons is baie dankbaar saam met jylle vir die kracht van God wat werk in ons lewe ook soek vandag. Eh, uh, En dan kan ek ook hier nalaat om te sê sommer net uh, door Ryan Pieter te sê en uh, ek sê nou so n klip aan haar vinger so daar is ding op pad en ons is sommer net vir jylle twee ook sê, ons is baie opgewonnen vir jylle twee, ons sê jylle op hierdie pad sommer nou al op hierdie pad dat het sommer net een wonderlijke lonerlijke ervaring vir jylle sal wees hier die volgende paar maande wat vir jylle sal voel per of dit stadig virby gaan, maar as jylle jylle oor uitvee, dan is dit virby so, baie sien vir julle tewek ek luister hierdie week na sommige oor die radio oor RSC, het hulle prof ingespan van Universiteit Johannesburg en het vir my die vraag gevra waarom is dit dat paas na week, elke jaar verskil in datum en in my oore spits toe dadelijk want hierdie ouwe is een professor in Nieuwe Testament en een professor in Grieks en ek weet nie wat als nie so, dit is een wat raaracht die inlichting moet hee. En ek was nie so verbaasd oor die antwoord nie, maar toch baie te leer gesteld. Want het is baie interessant dat hy dit stel vanuit die bronne wat hy geraadpleeg het, dat die gebruik het ontstaan soos hy sê, vier eeuwe na die opstanding van Jesus, dit 400 jaar na Jezus' opstanding, na die rechtig paasvees. Kijk, daar was twee paasvees wat tel. Die eerste een was die God paasvees ingesteld met Mooses, want die pasga die op lam zonder gebrek, wat geslag is en sy bloed is aan die deurkoosijn geverf en dit het die dood by hulle laat voorbij gaan. Dit het die dood omgeruil verlewe. En die woord pasga, pas over beteken dat die dood het oor hulle gegaan, die dood het hulle nie te peet gekryd. Dit was die eerste een. Maar dit het gewys op die paaswees wat kom. En die paaswees wat so kom, God het die volk aangesê, vir Israel aangesê, om hierdie paaswees sorgvuldig te hou, jaar na jaar. En die rede waar hulle dit moes hou, is omdat dit hulle moes herinner aan die paaswees, aan waarvoor dit eindelijk staan. En toe kom die Seen van God, die laaste Adam, en hy word die paaslam en precies op die joodse paaswees, die 16e dag van die eerste maand, en het lyk vir my, dit werk uit, op omtrent so, in ons kalender, omtrent so by die 22 ste van april. Op die joodse kalender, die 16e dag van die eerste maand, en dis een vaste dag, dis nie een dag wat zweef nie, dis een vaste dag, wat die paaswees was, en dit was daar die marag wat hierdie lammekie geslag is, ter voorbereiding van die pasga wat geëet moes word. Dis daar die maddag, wat Jesus Christus gekruisig is, gehang het aan die kruis van Gogeta. En ons weet moos nou, wat het Hosea gesê, Hosea het gesê, ek sê jou na twee daal levend maak, en die derde dag laat opstaan, om voor my aangezicht te lewe. En daarom was die opstanding, was nie op een maandagochend nie, die opstanding was het op die derde dag na, dat die pasga was. En dit maak nie saak, wat die dag van die week dit was nie. Dit was toevallig rondom die, die sabbadag ook, maar ek, ek het vorige keer daar oor gepraat, ek wil dit nou uitleg nie, maar ek wil vir die, dit hier uit Dat waar die gebruik vandaan kom, 400 jaar na Christus, is een of ander ouwe en constantijnse tyd, is het nie, hy sel was nie, so genaamd, ek sê so genaamd, want is, ek is jammer, maar dit is absolute nonsens. Het hier die ouwe visie gehad, dat die Heere vir hom zou so gesê, dat hy dit so moets bereken, dat Kijk, die 21ste juni is by ons die langste die nacht en die kortste dag, by ons en 21 december. By ons, die ouwse berekeninge was bykie uit, hulle het 25 december gemaakt is, wat oor die sogenaamde kersies, wat nie kersies is nie, nee, 25 december was. Maar recht tussen die twee, hier ergens in maart, ek het nou nie die dag uitgewerkt nie, is die dag en die nacht lengte precies ewe lang. En die visie wat hierdie ou gekry het was, dat van hierdie dag en nacht lengte wat ewe lank is af, moet hy neem, van die, die dag af, moet hy neem die eerste volmaan, en dan die vrijdag na die eerste volmaan is dan goeie vrijdag. Nou dit is suiver uit die bal godsdienst oorgeneem. Dit is suiver die feest van astarte, die feest van vruchtbaarheid, wat saamloop met die lente van met ander woorde die nieuwe seisoen wat kom na die Europese winter in ons tyd is dit ons nou hersmaan en in, in noordelijke alf rond is dit die begin van die lente so dit dui op die nieuwe lewe en hierdie professor gaan selfs so ver as om te sê dat die paaseiers en die paase haase wat nou ons die beeld is van vruchtbaarheid, niks met die paas gaan, niks met die kruis te doen dat die, die paaseiers het die ouwens geverf die christenen, hoor my, christenen, ek sê, dit is een allangstek, geverf, om in die dui op die nieuwe lewe, <laughs> kan jy sien hoe ons, een uh, skadewee het, een skadewee, ons kyk hierdie week, in die wootskool, na 2 Thessalonians en 2, en ons sien daar, dat Paulus skryf, hy sê, die verborgenheid van die ongerechtigheid, is al aan die werk, hy sê, ongerechtigheid is aan die werk, maar is toe, Hy sê, en iets hou dit thee. Hy sê, en wanneer dit wat die ongerechtigheid, die, ek wil sê die werking van ongerechtigheid toehoud, wanneer dit uit die wegruim is, hy sê, gaan die ongerechtigheid geopenbaar word. En die oomlik as ongerechtigheid geopenbaar word, word het verdelg dier die asem van Godse mond. Dis hy woord nie. Nou kyk wat hier gebeur. Door al die jare, door al die eeuwe een, ons is nou in die jaar oor 2000 jaar gegaan he, van vir so is ongeveer 1600 jaar nou al, wat die Christendom, die sogenaamde kerk, onder die bedekking loop van die ongerechtigheid, wat ons feeste vier, die Christene lustiglik saam feest vier, aan die feeste van Satan. Die is feeste van die afgoederij. En ons het dit mooi christelike terminologie daarvoor gegeen. Ons het die geboorte van Tammus, wat saamgeval het met die draai van die son, wat eindelijk 21 december moet wees, wat 25 december wordt, het ons gevier, en die naam Tammus is uitgehaal, om die christene te pas, en die naam van Jesus Christus is daar ingevoeg, hy is nooit uit het geboren nie. En so het ons in hierdie komedie mee gespeel, en wat ons nie geweet het nie, ons het, ons het deelgeneem aan eindelike heidense feest, maar ons bedoeling was goed. Nou luister wat vir my so wonderlik is, Godse liefde is so groot, dat hy vir ons kom sterven toe ons sondags was. So God verkwalik ons nie, luister mooi, God verwaait ons nie, God straf ons nie daar oor nie, niks van die goed nie, maar wie wat doen ons? Ons verbeer die oorwinningslewe. En daarom, dat die kerk van Jezus Christus, die Christendom, so'n faalprenkie oor al die eeuwe gehad het. Want as ons oor die laaste 1600 jaar die waarheid gesnap, as die deksel opgelig was, en hierdie leens wat ons gepraktiseer het, wat ons eindelijk maar net in status van geit vastgehou het, was 1600 jaar nou van 400 Christus, van die stichting van die Rooms-Katholieke Kerk, van die samenvloeien tussen die bal godsdienst en die christendom af die mens gevangen gehou het vir 1600 jaar het jy gedink waar so ons wees as die waarheid toe bekend was so sien waarvan Paulus praat in 2 Thessalonians 2, hy sê hy wat nou te hou, wie hou te die? die onkunde dit wat te hou die gebrek aan waarheid Jezus sê, as jylle in my woord bly, dan sê jylle die waarheid ken, en die waarheid sê jylle vry maak. En dit is waar ons die waarheid gaan vind, in Godse woord. Het is vir my interessant, dat in die jylle gesprek, wat die omroeper met die professor voer, nie een keer die skrif, geen skrif, aangehaal word nie. Maar daar is nie skrif daarvoor nie. En jy weet nou, kry ons ampel jaar na jaar, daar sê die ouders van ons, bel ons en sê, het jullie dienst op goeie vrijdag? Ek sê, ons het nie een goeie vrijdag nie. Elke dag is goed, want Jezus het opgestaan dat die dood het. So, ons het elke dag gedienst, en as ons brood breek, dan breek ons brood nie op goeie vrijdag nie, ons breek brood, omdat ons, ons herinner daaraan, dat Jezus, een dag op die rechte dag, op die ware dag, van die pasga, vergeet van vrijdag, van die pasga, het hy gesterf en drie daal later opgestaan. En nou kom Romeine 4 vers 25 en hy sê, hy is oorgeleverd terwille van ons misdade, wat jy dit so goed ken. Maar as hy oorgeleverd is terwille van ons misdade, dan beteken dit, God het met ons misdade, met ons ongerechtighede, met ons tekortkoming gedeel, met een offer vir altyd. So nou het God die afstand, dit wat een scheiding gemaakt het, Jesaja het gesê, hy sê, Julle ongerechtighede het een skuitsmeer geword tussen julle en God. En nou het Jezus gekom en hy die skuitsmeer met een offer vir altyd kom afbreek, so daar nooit weer een skuitsmeer tussen ons en God sy wees nie. Nie vandag nie, nie morgen nie, nie gister nie, nooit weer nie. Die vijand weet, hy moet die skuitsmeer in stand hou want so lang as wat hy die scheidsmier in stand kan hou, en so lang as wat hy kan recht om my en jou bewust te hou van minderwaardigheid, van die val van Adam, want dit is waar het vanaan gekom het nie, dan het hy ons, dan sit ons maar weer, onder die verborgenheid van die ongerechtigheid. Die ongerechtigheid, kom ek vir julle wees wat hier uitgekom het, en met hierdie hele stelsel, is die ongerechtigheid in stand gehou in ons gemoed, in die mens in die christendomse gemoed is alle mense sondaars en nou vraag waarvoor Jesus opgestaan dit was maar sonde wat van ons sondaars gemaakt het en God het ons wat geen sonde gekend het, nie sonde vir ons gemaakt waarmee met sonde, wat hy wel gekry het hy het by ons gekry ons sonde het hy homie sonde gemaakt, so dat ons kon word die gerechtigheid van God, en daarom sê hy, hy is ter wille van ons misdaad, en hy is opgewek ter wille van ons, rechtverig maak. So die dag toe hy opgestaan het uit die doodheid, het die feest, het die paasfeest, finaal gestalte gekry. Die dag toe hy opgestaan het uit die doodheid, was die paasfeest vervul. Die vraag wat ons vraag, Leef ons, Pase, leef ons die paasfeest Wat helpt dit, dat ons jaar na jaar Dat die mensdom, dat die christendom, dat die kerk Jaar na jaar paasfeest vier, maar al verwerp wat in paasfeest gebeur het Wat helpt dit, dat ons by mekaar kom in een feest hou Een naweek daarvan maak Samen met die fees van een starte, die afgod van vrugbare en dat ons jaar na jaar hier die feest sou hou, maar ons ontken wat gebeur het aan die kruis, dat hy terwille van ons oortredinge, terwille van ons ongerechtigheid, ons misdaad het die rede was, waar hy oorgeleverd is, en dat ons rechtverig maken toe die prijs betaal is, toe die skuldvereffing is, en toe ons voor God herstel is, in volmaakte gerechtigheid en heiligheid toed kon God om opwek. Dit was die vervulling. Leef jy dit? Leef ons dit? Dit is waar we nie, feest hou. Jy weet, nou wil ek nie, die feest van jou al weghou, as jy dit nie leef nie, want dan het jy niks. Die aans wat dit nie het nie, wat het nie verstaan nie, hou feest. <laughs> hou dan feest. Dan het jy te missie iets. Ek weet nie wat nie, maar jy het nie, nie veel nie, denk ek nie. Maar jy te missie iets. Maar besef jy, as jy sê ek hou nie meer die feest nie, maar ek leef dit nie, wat het ek dan? En nou kom Romeine 5.1, en ons nog nie klaar met Romeine 5.1. En Romeine 5.1 sê, kijk, Romeine 4, was die laaste vers, van Romeine 4. Nou kom Romeine 5.1, en hy sê, omdat ons dan, door die geloof gerechtvaardig is, het ons vrede met God. Nou luister mooi, wie sy geloof, is hier te sprake. Weesig geloof het ons rechtverdig. Waar was ons, toe Jesus ons misdade op hom geneem het? Toe hy van ons oortredinge dierboor en verbruisel is. Toe die straf wat vir ons die vrede aanbring op hom was. Waar was ons? Ons was 2000 jaar nog nie gebore nie. Maar die woorde vir hom, vir ons sondeste sterf, moes hy vooruit sterf, het ons gesê. Goed. Nou, nou sê, en hy opgewek, 2000 jaar voor ons gebore is, maar hy is opgewekt toe ons rechtvaardig gemaakt is. Met ander woorde, 2000 jaar voordat jy gebore is, het God jou gerechtvaardig. Ek sê hoe ver sien God. Hy sê ek het jou in jou moederskoot gevorm. Kunstig geweef in die dieptes van die aard. Hy sê ek het jou ongevormde klomp gekend. Hy sê ek het jou by die naam geroep, jy is myne. 2000 jaar gelede het God jou al by die naam geroep, sê, so, jy is myne. 2000 jaar gelede, het God jou al so lief gehad, is dit nie iets wat ons moet omhelst in ons gedachte vermoorde, het hy ons so lief gehad, dat hy homself vir my oorgegeet, om al my oortredinge, al my ongerechtigede, alles wat scheiding maak tussen my en hom, om dit op hom te kon neem nie. En toe hy dit alles gedraad, en die straf daarvoor gedraad, en dit letterlik uitgebrand is in die helse vier. God om soos te brandhoud het die vier uitgerik, blad opstaan na die ter terwille van ons, toe ons rechtverig gemaakt is. En dit is wie ons nou is. So wat ons dit sê, wie sy geloof is ter sprake in Romeine 5 vers 1, is God sy geloof. Romeine 3 vers 22 en 23 en 24 het gesê, hy sê, die gerechtigheid wat nou verkondig word, is door die geloof van Jesus Christus. Voor allemaal en waar allemaal wat gloe. Die wat gloe en die wat nie gloe nie. Allemaal is allemaal die wat nie gloe nie. En dan die groepie wat gloe. Hy sê, want as nie onderskuit nie. Want allemaal het in elkval gemis, het die heerlijkheid van God gemis en gesondig, maar, allemaal die wat gloe en nie gloe nie, word zonder verdienste gerechtvaardig door die offer waaran Christus Jesus vers 24. So, wat ons sien is, die rechtvaardig was in die offer, So dat het niks met my te doen. Die feit dat ek dier die geloof gerechtverdig is nie. Sy geloof, die geloof van die Seen van God, het my gerechtverdig. Maar dan kom die volgende deel, en hy sê, Omdat ons dan dier die geloof gerechtverdig is, het ons vrede. Nou vrede, die Griekse woord vir vrede het ons gesê, is eirene, wat beteken to join. Soos wat uh, ouwe, uh, tap maak in een meubelstuk en die tap pas precies in een swalsterd voeg, nee hulle pas precies in mekaar in nou, dit is waar die term eirene vanaan kom, en dit is om eende woord met God, nou die punt is het ons vrede allemaal is gerechtverdig as dit is niemand op die planeet wat nie gerechtverdig is nee. want die prijs wat Jesus betaal het hy vir die wereld betaal maar het allemaal vrede allemaal het nie vrede nie wie het vrede die wat geloo geloo is om oortuig te wees die wat oortuig is van wat die wat oortuig is van wat gebeur het met anwoord oortuig is van die waarheid die waarheid van die kruis die waarheid dat Jezus ons oortreding op om geneem het, ons sondes op om geneem het ons sondes van ons al weggevat het daarom kan Hebreus 9 versies nodig sê hy het met sy offer die sonde weggedoen Uit die sonde kom wegdoen. God sê, ek het sonde uit my gemoed uitgehaal. Sê, as ek nou na jou kyk, sien ek jou nie meer na die vlees nie. Want een het reeds vir allemaal gesterf. Een het in jou plek kom sterf. Een het die prijs vir jou betaal. Daarom, daarom sien ek jou nie na die vlees nie. Ja, ons maak ons foute. Maar God sê, ek kies om nie daarna te kyk nie. Ek kies as ek om na jou kyk, kyk ek na die prijs wat sy jou betaal is. Goed, maar dit ken julle allemaal goed hy sê so, het ons geloof, die oortuiging, as ek toelaat, dat die geest van God, die geest van geloof, my oortuig. Jy sê, iets verstaan van geloof. Ons het gesê, die mens is een liefdesweese, God het ons gemaakt uit liefde verliefde. Sommers my so logisch is, as ek na julle toe kyk vanmorgen, uh, door hy, dit is my so logisch. God het ons uit liefde verliefde gemaakt, hy het gesê, hy het gesê, dit is nie goed, dat die mens alleen is nie, hy het, die vrou het om uitgehaal, die twee by mekaar gebring, hy sê, die man sal sy vader en moeder verlaat, sy vrou aant lief, twee word eenvlees, hy sê, ek sê dit met die oog op Christus in sy gemeente, kan jy sê, God, ons gemaakt vir liefde, hy het ons gemaakt vir verhouding, dit die noodwendige, dit is die ontwerp, waarvoor ons gemaakt is, en nou kom hy, en hy sê, as jy dan ontwerp is vir liefde, uit liefde, wil ek jy hier met verstaan, jy is ontwerp vir geloof ook, Ons is geloofsweesends. Soos wat ons verliefde ontwerp is, en liefde die logika van ons levens is, is geloof die logika van ons levens. Kom ek vir jou verduidelik. Selfs die ouwens wat sê, hulle glo nie in God nie. Stel hulle wekker om op te staan, want hulle glo die sond gaan morgen kom. En hulle koop warm kleren, want hulle glo daar kom in winter aan. En Hulle sit op stoele, omdat hulle glo die stoel gaan hulle hou, want jy gedink hoe sy jy sit, is jy wonder waar hy stoel enige oomlik gaan pad gee. So as ek hier kan staan en sê, jy stoel lyk nie vir my lekker nie. So as daar gaan jy naderhand glad nie meer so lekker sit nie. Maar besef jy, ons sit allemaal op ons stoele, omdat ons glo. Ons is ontwerp vir glo, ons kan nie leef, sonder om te glo nie. Ok, jylle verstaan dit nie. Maar nou gaan Paulus aan, en Paulus gaan een stap verder, hy sê, omdat ons gedier die geloof, die geloof van God gerechtverdig is, het ons dier ons geloof, dier dat ons oortuig is en dit aanvaard het, het ons toegang verkryd tot die genade waarin ons nou staan. Toegang gekryd tot die genade, van, van wat er genade praat ons? Die genade waarin ons nou staan. Nou staan ons in een genade. Genade is Godse guns stem jylle saam? So nou het toegang gekryd om binnen in Godse gids te staan. En dan gaan hy aan en hy sê, in ons roem... En die hoop op die heerlijkheid van God. Nou, dit is een groot mond vol. Maar kom ons kijk gauw. Hier is nou een paar goed term wat hy gebruik. Hy sê, ons roem in die hoop op die heerlijkheid van God. Nou, as ons praat van die heerlijkheid van God, dan is die woord doxa, wat ons vir heerlijkheid gebruik in die Grieks daar, maar dit kom van dokeio af, en dokeio is een mening. Nou, die heerlijkheid van God, die dokeio van God, is Godse plan, Godse droom, Godse oorspronkelike blauwdruk vir die mens. En nou sê, ons roem in die hoop, hoor jy nou die genade, wat is die genade? Nou ons het gesê, geloof kom dier die gehoor en gehoor dier die woord. Sê Paulus van ons in Romeines 10, ne. Hy sê, die geloof is dan uit die gehoor, die gehoor die woord, geloof is uit die gehoor, die gehoor van die woord, die waarheid, ne. En waar kom dit vandaan? God gee dit vir ons dier die prediking sê Paulus. So, hoekom is ons hier vermoorde? Ons is hier om te luister na die prediking om die woord van die waarheid te hoor so dat dit geloof in ons kan werk. Paulus sê, wat te moot is, hy sê, verkondig die woord tydig en ontydig. Hy sê, is net twee tyde wat jy die woord verkondig. Tydig en ontydig. Dit link vir my soos altyd. Hy sê, moet nie om die woord te verkondig nie. Je weet, God gaan so ver, hy sê hierdie ding, hy sê, in Deutonomem 6, sê hierdie ding, hy sê, hy die woord dat ek jou beveel moet in jou hart wees, jy moet het jou kinders inskerp, hy sê, jy moet daar oor spreek as jy sit, en as jy opstaan, en as jy gaan, en as jy le, hy sê, jy moet het om jou arm bind, en jou bevoer opskryf, hy sê, jy moet het in jou huis, en op die deur, en in die mire aanbring, hy sê, hy die woord mag nie uit jou hart, of uit jou mond uit gaan nie, Paulus roep het uit, hy sê, na by jou is hy die woord in jou hart, en jou mond, wat probeer hy sê, hy sê, Die eerlijkheid van God, waarop ons roem, dat ons hoop, is God Godse plan met ons, God Godse meester plan, Godse blauwdruk met my leven elke dag. En die prijs wat God betaal het vir daai leven, het sê ek het gekom dat jylle leven kan hend het noorvloed. Die prijs was sy leven. Hy het sy leven, hy het ons met hom kon versoen. Jy weet die woord vir versoening is die Griekse woord katalagei, Ons het op een stadium die woord gebruik, dat ons in die, die zwartbediening betrokken was, dat dit katalaga en ministeries genoem nogal even. Nou, kijk mooi, katalaga beteken, om een uitruiling te doen, van gelijke waarde. Ons is, kom ons sê, twee muntversamelars, ek en hy nou versamel munte, en nou, nou ruil ons uit, sy duplikate van een soort, en ek het duplikate van ander soort, wat gelijke waarde het, en nou ruil ons die gelijke waardes aan mekaar uit. Dis die woord versoen. Dis die woord katalage. Besef jy wat die God gedoen het, hy het gelijke waarde geril. Wat was die waarde wat God aangebied het? Sy seen. Wat het ons aangebied? He? Kan jy denk daar aan dat God gelijke waarde sien in sy seen en in, in, in sy seen. Besef jy, is net so sy seen jy is net soos sy dochter en daarom het God een omruiling gedoen het om self met ons versoen om gelijke waarde om te ruil sê ek stel my sien gelijk in waarde aan jou ek aanvaar my sien as waarde om jou vry te koop en verstand verstaan julle as ons verder lees in Romeine 5 kom ons daar vers 12 wat gesê dier die misdaad van een van Adam met die sonde in die wereld en gekom die, die sonde die dood die dood tot alle mense doorgedring het as gevolg van Adamse misdaad, is die mensdom in sonde gedompel. En dan kom sy vers 18, net soos dier een misdaad, het vir allemaal tot veroordeling was, allemaal in sonde gedompel is, is dier een daad van gerechtigheid, die van Jezus Christus, dit vir allemaal tot rechtverig van die lewe. So dit, sê maar net weer wat Romeine 3 gesê het, nee, en wat Romeine 4, 5 en gesê het, ons is allemaal gerechtverig in Jezus Christus. Maar ek wil kom by hierdie, hierdie eerlijkheid, Godse droom, is dat ons volgens sy blauwdruk, volgens sy intenties sal lewe. Nou is dit vir ons as gemeente uitgemaak. Ons verstaanheid ons gerechtverdig. Ons het die volgende stap geneem, ons het toegelaat, dat Godse gees ons oortuig, want hy is die oortuiger van gerechtigheid. Dat hy ons oortuig van gerechtigheid. En nou het ons vrede met God. Nou besef ons jylle, ek kan na u toekom sonder blaam, sonder skuld. Ek kan sonder minnewaardigheid. Ek kan nie in die oog kom kyk. Ek is welkom by jy. Jy het nie een agenda, waardier ons eerst moet werk, om my vir jy aanvaardbaar te maak nie. 2000 jaar gelede, het, het jy jyself met my versoen. Het jy waarde gegeen. Waarde wat groot genoeg was, om my vry te maak. En nou is ek vry. Nou het ek dit. Maar dan gaan Paulus aan, hy sê, Ons staan nou in hierdie genade. Julle verstaan nou wat hierdie genade is. Hierdie genade is, dat Godse blauwdruk, Godse droom vir jou leven, is nou geldig. Dit is Godse geskenk, Godse gerechtigheid, dit is geskenk aan jou. Dit is geldig. Maar die probleem daarmee is, God doen dit nie op ons af nie. God gee dit vir ons as een geskenk. En ons kan hierdie geskenk aanvaar, of ons kan dit verwerp. Pieter is het door hy gevra, ek weet nie wat hy gevra, nie, ek hoop hy door hy gevra. Pieter, ek het ek hoop nie, hy gevra om my te trou nie. Hy van reg gevra. Julle weet, ons het, my man vraag nie vir een vrou om met hom te trou nie, hy vraag om vir altyd seminarist te wees want vrouwens verstaan trouw verkeerd, hulle dink trouw beteken hoe het was en kost maak. Trouw is ander betekenis, goed. Toe Pieter vir doerij gevraad, het hy nie bestoolt in haar kop gehou nie. Dit was haar vrye kees om te sê ja of nie. En so is het my vrye kees om te sê ja of nie. Maar besef jylle wat die hewelijk doen. Die hewelijk maak so, ek het in die hewelijk getree 36 jaar gelede. Maar besef jylle, ons hevelik is dit dag tot dag besluit. Dit nou hou nou al 36 jaar aan. Partij daar is dit maar een kners van die tanden. Maar dit hou vir 36 jaar aan, wat is dit elke dag? Een besluit. Anders is dit nie meer liefde nie. Jy sien die oomlik, as die trouw certificaat geteken word, en ons dien dit by binlandse sake in, dan hou die kese nie op mee en sê, nou is ek vast, Besef jy, you can help. Jy kan lafrans los is. En hy sê wil nie, hoor jy. Hoekom wil sy nie? Dis liefde. Jy sien, hulle is soveel jaar getrouwd, maar die liefde is daar. Dis die liefde wat daar by mekaar hou. Nie een verplichting. Hoor jy hulle? Dit blye kus en dit, hierdie kus word elke dag uitgeoefend. Maar nou, nou, onthou net, hy sê, die genade waarin ons nou staan, Nou hier genade waarin ons nou staan Ons gesê, dit kom dier die geloof Besef ek die genade waarin ek staan So dit moet dier die gehoor kom Maar nou is hier een facet hier Dat Paulus skryf vir die Korintias En hy sê, wat die oog nie gesê Die oor nie gehoor en die hart nie, van die mens nie opgekom het Dan die woorde wat ek nie gehoor het nie Dit God bedink vir die wat om lief het So hy sê, dit is ver Buiten ons bereik, buiten die bereik van ons oore Buiten die bereik van ons Fysische percepsie Ons psychiese perceptie, dis buitenkant ons, is groter as wat ons kan bid of dink. So ons het een dimensie hier nodig, waarin ons iets moet ontvang, wat ons nie intellectueel kan ontvang. Jy sien, dis ons probleem wat ons met kerk het. Voor al die jare wat ons onder die, ek wil sê onder die leen geleef het, omdat ons het het recht bedoel, en die ouds daar buiten bedoel het recht, ek is nie bezig om klippe te gooi nie, die ouds bedoel het recht, ek kwaad vir niemand nie, maar ek sê, terwijl ons onder die leen geleef het, was ons eindelijk, sonder dat ons besef het, slave van die leen, want om aan wie jy gehoorzaam gehoord het, jy is die slaaf geword, en hy is die vader van die leen, en Jesus sê, wat my vry maak, is nie die leen nie, wat my vry maak, is die waarheid, en as ons die waarheid ken, sal die waarheid ons vry maak, en daarom kon ons nie vry kom, nie. Ons kon nie vry kom om waar die oog nie geseen, die oor nie gehoor, en die hart van die mens die opgekom het nie te bedink nie. Want God het dit by my bedink. So ek het nodig om my gedachte op Godse golflengte te kry, waarover Paulus sê, word veranderd hier die vernieuwing van jou gemoed. Ek moet my gedachte op Godse golflengte kry, want nou kom vers 10 van 1 Korinties 2, nadat vers 9 gesê het, waar die oog nie geseen, die oor nie gehoor, en die hart van die mens die opgekom het nie. Sê hy in vers 10, sê hy volgende sê, en God het dit aan ons die eerste geest gehoven Nou kom hier een totale nieuwe dimensie. Een dimensie wat verder strek as om te hoor. Een dimensie wat verder strek as sprediking. Een geloof wat ek wil amper se buiten gehoor le. Buiten die fysische sintuie van die mens le. En dit is wat oor ons gepraat het. Ek is net bezig om te herhaal mense. Dit is ons die laaste weke gepraat het. Ons gesê, daar twee vorms van geloof. Die geloof wat ek hoor en met, met my interlik sin maak, en Godse gees my van oortuig, en ek gryp dit, en ek vat het vast, en is myne, geloof gryt. Maar besef jy, die volle genade, die volle som van Godse genade, volle som van sy gedagtes, hou baie meer in as dit. God sê ek, wie jou voorbije oor het, wie jou voorbije geloof wat, kan jy nou verstaan, hoekom is Paulus, So ernstig as hy vis te moe te sê, verkondig die woord, tydig en ontydig. Wouders God so ernstig en sê, bin het op jou hals, skryf het op jou kop, breng dit jou kunis in. God sê, vir Mooses, daartoe hulle met Amalek, die wortel, die basis, die sien van sonde, wat ek sê, die oorsprong van sonde, Amalek verteenwoordig, die oorsprong van ongerechtigheid en sonde. To hulle met Amalek in oorlog was, want nou jy toe Mooses hand opgehoud, en Aaron, en, er sy hand opgehou het en Aaron sy arm gesteun het en Joosja gewend het, om sê God na die tyd, na die slaggelever is hy, hy sê ek het oorlog met Amalik ek het oorlog met sonde verewig hy sê en print jy dit vir Joshua in want Joshua was die eenwerelde in die tent van samenkomp, samet Mozes sitte, hy sê print vir Joshua dit in, hy sê dit moet een gebaande weg, wat verlede week gepraat van die gebaande weg, dit moet een gebaande weg in sy hart word hy moet het hoor as hy opstaan, as hy gestap, as hy gaan sit, as hy gaan le. Oorals waar hy gaan, moet hy bewust daarvan wees. Besef jylle, hoe kritisch het vir ons is, om daar te lewe. Maar nou kan Paulus die ening aan, hy sê, en nie alleen in die, hy sê, ons roem ook in die verdrukking, want die verdrukking werk, leidsamheid, leidsamheid, hoop, wat nie beskaam nie. Die liefde van God ons aardig gestort word. En hy is ook by vers 3 van Romeine 5, hy sê hierdie ding, hy sê, ons roem in die hoop op die heerlijkheid van God, hy sê, en as ons as ons in die heerlijkheid, as ons, as ons hierdie plan van God gesnap het, as ons reg gekry het, om die geloof wat God ons gegeet, na die ons die geest van geloof gegeet, hierdie geloof gebruik, vir die eenheid, vir die bevestiging van hierdie eenheid, om tyd met om te spandeer in hierdie liefdesverhouding, hy sê, dan word Godse geloof, ah, nou kry die geest sy kans, hy sê, word Godse geloof oorgebouw, hy sê, dan word Godse liefde in my hart uitgestort, Ons liefde het ons gesê, is, ek is lief vir jou, want jy is lief vir my. Maar, as jy ophou om liefde wees vir my, en jy begin slecht praat vir my, dan kan ek terugkap. Ek luister die politici, dit is hier kan jy nou liefde sien. Hy hierdie, hierdie politieke debat poort. Daar is in jou werk die liefde van die mens. Ek sal nog een smooth talk met jou hee, maar laat jy net iets sê vir my, dan eet ek vir jou algehaal. Dan jou van die tyd uit wat jy nie dienstblik gedoen het nie 20 jaar geleden. Maar ek sal iets krijg wat ek jou kan gaan uithaal. Dit is Ek luister hoe die ouds werk. Maar God sê nie, ek wil vir iets meer gee. Ek, sê, ek wil my liefde vir jou gee. Maar jy, jy sien Godse liefde, kan die oog sien, die oor nie, oor nie. Godse liefde is nie iets wat ons beskik nie. Daarom dat, toe Jesus vir Peter sê, ek jy my lief met my liefde, antwoord Peter is, jyre, ek het die lief met my liefde. Het is met Peterse liefde en Godse liefde, is daar groot verskil. Peterse liefde het gesê, ek sal met die gantot en die dood toe ek sal jy nie verloon nie, en toe vloek hy, toe een die dienstmeisie vir hom sê, jy een van hulle. Godse liefde, het terwijl Petrus hom verloon, aan die kruis gehang vir hom, en gesê, Heren, vergeef my, weet jy wat hy doen nie, wat hy die verskil. So nou wil God hierdie ding oorbou, en daarom kan Paulus hierdie ding sê, in Romeine 5 vers 3, hy sê, ons roem ook in verdrukking, hy sê, verdrukking gaan wees, maar hy gesê, verdrukking kan nie meer, hierdie band, hierdie joint, Jy sê, dit is wat oor die oons hierdie voeg so skert maak, maar die so sterk voeg, as jy een laai of een ding of een kabel wat hy kan maak, die ding is so sterk, hy breek baie keer langs aang, hy breek nie in die las nie. As jy al gesien het, hierdie gelamineerde balken wat so om mekaar gestik is, breek mykie die balk, kyk jy breek, hy breek nie in die las nie, hy breek langs die las, maar nie in die las nie. Nou, hy sê, dit is so, so sterk is, hy sê, verdrukking, vervolging, kan nie een effect hee op hierdie pand wat ek met God het nie hy sê, want al wat hy doen, is dit bewys net, hy sê mooi, die woord dokimion, of die woord beproefdheid wat daar voorkom, hy sê, ons roem in die verdrukking, want die verdrukking werkt leidsamheid, die leidsamheid werkt beproeftheid, en die beproeftheid die hoop wat nie beskaam nie, om die liefde van God in ons hart uitgestort, word hier die hele geest, God aan ons gegeet, nou, kyk mooi. hy sê, ons roem in die verdrukking, hoekom, omdat ons verbind is met ons, en hierdie band is so sterk, hy sê, daarom kan ons roem in die verdrukking, nou, jy kan jouself toets, Wat gebeur met ons as die aanslaaf in die lewe tegen ons kom? As die slechte nies kom? As ons die houwe begin vat? As die vervolging en die verdrukking kom? Wat gebeur met ons? Begin ons vraag vraag? Ek verstaan nie hierdie ene, hier ek verstaan nie dit nie? Of is ek gevestig in my verbindnis met God om te weet, God het daar niks mee te doen nie? En God sal ook die negatieve van my laat omdraai in die positief. Hoi die Jy hierdie ding is meer as intellect. Hierdie ding is meer as wilskracht. Hierdie ding is iets wat met my gebeur. Hy sien, God het dit door sy gees aan my geopenbaar. Met ander woorde, dit is een interactie wat daar in die diepste weese van week is en God sy gees plaas vind. week gesê, of voorverlede week, dit is soos hierdie nieuwe ver wat op in melamine ver, dit brand letterlijk in my hart in. Godse liefde word in my hart ingegrafeer. Ek beleef al hoe meer hoe dat Godse oorspronkelike blauwdruk, hoe dat Godse plan in my lewe gestalte te vind. Hoekom sê ons hierdie goed? Omdat het so makkelijk is, dat ek en jy intellect volgens ons godsdiensoortuig van al die jare, sê jy weet ek gaan kerk toe, ek gaan saam gereelik gereeld ek wil amper sê slank jy dit kerk noem met jy moeilikheid want jy sien kerk is die stelsel ons is nie kerk nie, ons is gemeente die ekklesia, die wat uitgeroep is die wat reageer het op gods systeem nie wat aan een klub behoort nie en, wat, nou het is baie keer die houding sê, maar jy weet ek het, ek het al gehoor, ek verstaan dit ons sê, ek het die intellektuele komponent, ek gee dit toe As jy dit nog nie het nie, het jy het alke probleem, dan het jy het nog niks gehoor nie. Maar besef, jy het meer nodig as een intellektuele komponent. Het nodig om jou self beskikbaar te maak dat Godse geest met jou kan werk. En my vraag is, as ons na gemeente kyk, is die doel van gemeente om ons te leer oor die intellektuele komponent? Ek geloof dit sluit het in. Of is gemeente meer is dit, is gemeente een plek waar daar een cumulatieve salving is. Het is vir my soe kostbaar dat die Heere hierin gesê het en gesê het as twee of meer in my naam vergader is ek self in die midde. Hy is my snelgevuld daar. hoekom sê as ek self in die midde? Omdat hy sê, daar is op een speciale manier is God teenwoordig in die salving en die werking van Godse geest tussen ons. Waar ons harte bevestig in die verbintenis wat ons moet omheb. Wat hy ons harte bevestig aan mekaar as gemeente, want as gemeente is ons een lichaam met verskillende lede. Dis wat we ons betrokken raak by mekaar. En jy sê, dan word het alhoewel belangriker as Paulus dan vir Timotheus sê, verkondig die woord tydig en ontydig, dan sou hy zekerlik dan vir die ouwens, wat die woord moet hoor, sê, Zorg dat jy is wat woord verkondig is Zorg dat jy jou onder die woord vind Want jy sien Paulus sluit hier die hoofdstuk af In Romeine 5 Kom hy daar by die einde en hy sê Soos wat die sonde heerskap by gevoer het Sonde oor die mens geheers het Dit om Godse plan te mis Kom ons kyk gauw As ons dit schematisch uitbeeld Hy sê soos wat sonde geheers het dier die dood Daar was dood Dood was scheiding Nee, scheiding met God in die dood het sonde geheers. Nou jy kan nou vir my sê, ja, maar die loon van die sonde is die dood, ja. Die sonde van Adam het aanleiding gegeet tot die dood, het gesky, en omdat ek van God gesky is, gaan die sonde voort, en die sonde heers. Maar nou het ons in dood is van God gesky te wees. Nou het ons dier geloof het ons vrede met God, het ons met God verbind, dit geef vir ons lewe. Dit spel in potentiaal die lewe in oorvloed waarvan Jezus gepraat het. Sê, ek het gekom met jylle lewe kan heen, dit in oorvloed. Baie van ons het lewe, maar ons het nie oorvloed nie. Ek praat nie financieel nie, jylle verstaan dit ook, ek kan dit ook insluit, maar ek praat van een oorvloed lewe, een oorvloed geest Hy sê, ons het een oorvloed geest hy sê, want as ons die lewe, soos wat sonde geheers het, en die dood heers genade nou, in lewe. En God sê, my genade is my eerlijkheid, is my oorspronkelijke intentie vir jou. En daarom probeer Paulus vir ons sê, hy sê, as jy Godse intentie, Godse genade, Godse guns oor jou wil beleef, het jy nodig om te lewe. Dan moet jy uit die dood uitkom. Oké, okay, en lewe is die bevestiging van vrede, die Irene om met God verbind te wees. As jy hulle by my. So, Baie keer het ons hierdie houding, ons sê, Goed, ek het ook die t-shirt nou gekry. Ek was in die gemeente, ek was by een kamp, ek was al by drie kampe. Ek verstaan die ding, I've got it. Maar weet jy, as ek na my leven kyk, dan sien ek, maar die sonde hier nog steeds, ek mis nog steeds Godse plan, ek mis nog steeds Godse blauwdruk vir my leven. Ek sê nie, jy leven losbandige leven en jy maak droog nie. Ek sê, jy mis Godse blauwdruk vir jou vir jou leven. Wat sê dit? dit? sê die elemente van die doodleda. Hoe belangrijk is het vir ons om in te prop, om in te skakel in die lewe in. En om ons in ons gesprek. Wat is die beginsel hier? Deitonium 6, ek kom weer terug na, maar ek denk daarvan vers 6 af. Hy sê, hierdie dinge wat ek jou beveel, met ander woord, as nou van Godse woord, ons nieuwe testament is nou nie, hy sê, skerp dit, print dit jou kinders in, skryf dit op jou deerkoseint, bind het om jou arm, skryf het op jou voorhoop, hy sê praat oor as jy gaan sit, en as jy staan en as jy opstaan en as jy gaan le. Sê hoe kritisch is dit? Sê hoe belangrijk is dit, dat ons nie een steen onangeroed laat nie. Wat is die resultaat die van Salomo sê vir ons het so, hy sê, hy sê kry dit lief, spreek vir hier, hy sê kry die weisheid, kry die lewe lief, hy sê, hou dit hoog, dan sal dit jou verhoog. Weet jy wat sê self moe? David sê, hoe kostbaar is die volle som van die gedagtes nie? Weet jy wat my die grootse tragedie, dat die volle som van Godse gedagtes vir elk een van ons beskikbaar is. Vir elk een. Hoeveel van die volle som leef jy? En hoekom leef jy dit nie? as ons die volle som sou numeriseer en ons maak dit, die volle som van Godse gedagtes, stel ons voor as een getal, honderd. Nee. Wil ek vir jou vraag, as jy in jou verbeelding kan denk, hoe groot sou die volle som wees? As dit dan honderd bij ons, wat trek jou beskaal van Godse gedagtes? Dertig? 60 Moet <lacht> jy? Dertigvoudig, zestigvoudig? O, oh, het andere gaan sprig, Maar die volle som, Dit sê nie vir my, as ek na my eie lewe kyk, sê ek, Heren, hoe ver kom ek kort vir die volle som van die gedagtes? kom sal so ek kort kom? Net vir een rede. Net vir een rede, my focus. My focus is nie daar nie. Hy sien, ek is in die lewe, maar dit is so makkelijk om die dood te lewe. So makkelijk om onder die lewe te blij sit. Wat my lewe bedreigd. Nou gaan Paulus een stap verder. Hy sê in Romeine 6 vers 1, nou is ek bij die einde van Romeine 5. Nou kom Romeine 6 vers 1 hy sê die volgende, hy sê, sal ons dan in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nou vraag hier die vraag, want dis wat by jou sê. Hy sê, luister man ek versta nou die genade, ek hier die leven so, daar is ek hankie door, daar gaat ek. Maar ek wil vir jou sê, ons moet nou vir ons besluit wat is sonde nou? Is sonde doodslaan, echt breek en steel? Ons het dit al afgehandeld. Is sonde om losbandig te lewe? Om, om verantwoordelik te wees? Wie wat so sonde nou wees? Is om die volle som van Godse gedagtes oor jou lewe te mis. Hoe gaan jy dit mis? Jy gaan dit mis door nie toe te laat dat Godse geest jou oortuig van wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor en hart van die mens die opgekom het. En jy sien wat ons doen intellektueel, ons kompartementeer, ons sê, hier is ek, 10 minuut is is ek, is ek, maar ons doen dit intellektueel, en dan bly dit nie, dan kan God nie kom by die punt, van, wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor, en die hart van die mens nie opgekom het nie, maar as ek daar lewe, as ek by die plek kon kom, waar Paulus kon gekom het, toe hy sê, ek lees nie meer nie, maar Christus lewe van my, toe hy by die punt kom, waar hy sê, dit is my lewe. Dit is die prioriteit van my lewe. Jy sien, hier kom dit. Hier, dit was die woord gesê. Die prioriteit van my lewe. Jy sien, ek sien hoe makkelijk, vind ek ander prioriteite, daar is baie prioriteite daarbuiten. Maar vind ek prioriteite in die vleeswereld, wat goeie, mooie doelstellingsengude is, maar is prioriteite buiten, wat die oog nie gesê, die oor nie gehoor, en het nie hard van die mens opgekomme het nie. Verstaan jy, dis prioriteite wat ek sien, en is baie interessant, daie prioriteit het baie sterk aanspraak op my die grootsheid van die lewe, die begeerlikheid van die oor die begeerlikheid van die reikdom, daie prioriteit het. en dis nie onverantwoordelike goed is nie, hoor julle maar ek laat toe dat daie goed my beet kry en wat ek nie besef nie dit vat my focus, dit vat my aandag weg van wat maak rechtig zaak ek wil vir jou iets vra as jy sou dink aan iemand, aan een persoon, wat financieel absoluut succesvol is. Jy kan groot gaan, jy kan soms voor Bill Gates of iemand die ouders aanhal, of Harry Oppenheimer, of Aristoteles Onassis, of man, ek weet, daar nog een klomp ouders, wat ek nie al die mannes naam nie, maar dit is mannen wat groot mannen is. Jy kan hierdie ouders nader trekken, hierdie multimillionairs. Ek wil vir jou vraag, as jy na hulle levens kyk, wat representatie van die volle som van Godse gedagte is lewe hulle. Die sien is vir so makkelijk om na so iets te kyk, want dit het die oog gesien. God sê, die eerlijkheid wat ek in gedagte het sien, is buiten wat die oog gesien het. Hy sê, kyk na Salomo en al sy eerlijkheid, die lelies van die veld, as jy na die lelies van die veld kyk, dan sien jy dat Salomo en sy eerlijkheid, wat die tykoon van die tyd was, was in sy eerlijkheid nie so beklees soos een van hulle nie. Hy sê, hoeveel te meer vir julle klein gelovig is? Hoor jy wat sien God? God kyk met een ander oog. En ons het gewoon geraak om met een oog te kyk. God sê, hierdie dinge sal vir julle bijgevoeg word, so moet bekommer oor wat julle sal eten drink en aantrek nie. Dit word bijgevoeg. Waar gaan het hier? Dit gaan oor oorgawe luister wat ons doen, sonder dat ek besef, is ek oorgegeen aan die grootsheid van die lewe, die begeerlikheid van die reikdom, en die begeerlikheid van die oog, sonder dat ek het besef, dis my primaire focus, maar ek besef, ek het waarheid nodig, ek besef, ek het genoeg geleer van die lewe, ek het die lewe nodig, so ek behoort aan die gemeente, ek kom ook so soms na die gemeente, wat jy, maar na vijf jaar, of 5 maande, of 15 jaar. Hoeveel van die volle som van Godse gedagtes het my beet gekryd, tot wat er mate het my focus gedraai van die grootseid van die lewe, die bergeelikheid van die reikdom en die geelikheid van die oor, af weggedraai na die lewe en oorlid. Wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor, en hart van die mens opgekom het nie. Wat God bedink het vir die wat om lief het. En as ek dit het, dan sluid het die ander in. As ek die ander het, sluid het nie die leven in nie. So wat is die beter kese? En dis wat Paulus nou sê, Paulus sê, hy sê, sal ek dan nou aangaan en die sonde doen, hoor jy nou wat sonde doen? Sonde doen is nie nou weer om doodslaan en ergbrek en te stel nie. So, sonde doen is om my focus, my soeken, op een verkeerde plek te heen. Hy sê, dat die genade meer kan word, hy sê, nie stelig nie, is het moeilik dat jy so kan dink, hy sê het jy dit nie en afgesterf nie hy sê, kom het jy jou dan laat doop want jy sê nou kon ook wat het die doop, hy sê wat het in die doop gedoen ek dink so, as ek in die nachtmal ding in die doop, ons het die week oor die doop gepraat wat sê die doop, die doop sê heren, ek was ingesluid in die dood ek was een met jy toe jy gesterf het ek was een met jy toe jy opgestaan het hy sê, so ek het geterven opgestaan en toe wat ek gaan doen, hoekom laat ons ons doop, ek laat my doop omdat ek sê, heren, ek herinner myself, ek bevestig ek was ingesluid in die hy sê, as jy jou dan laat doop het, hoe is dit moeilik, dat jy so kan redeneer dat jy die lewe kan verhul vir die dood, want hoor nou wat word dood nou, die grootsheid van die lewe begeerlikheid van die reikdom, die begeerlikheid van die oor word wat nou, dit word nou die dood tegenwoordie lewe komaan, sien jylle. is dit moeilijk? En nou word ek soms een stuk spring, maar die tijd gaan voorbij, en nou kom ons by, by vers 11, en ons het dinsdag aan daarnaar gekyk, hoe dat hy, terwijl ons op die doop is, praat Jesaja, in Jesaja 51 vers 11, praat hy van, van die see, hy sê, wie is dit wat vir die verloste sy pad gemaakt het hierdie see? Is dit nie God nie? want nou jy moet Mooses een staf, ty pad vir die verloste sommer, hulle was verlost uit die uit, maar toe is hulle vastgevang, tussen die see en Faroe van achter, en sê, ek wil jou terugbring in die grootsheid van die lewe, in die verteiling van die reikdom, van die slavernij van die Egypte, <laughs> hoor jy, Faroe sê, kom ek vat jou terug, en hulle is op verkeerde terrein, hulle is aan die diskant van die see, Faroe kan hulle bykom, en dan doen wat doen God, hy maak vir die pad dier die sê, hy sê nie God het vir die pad gemaakt vir die deertog van die verlostes nie, en dan sê hy, so so sal dan die verlostes terugkeer, nou luister, toen Jesaja dit geskryf het, was dit al 1000 jaar nadat Mooses hulle dier die sê geleid het, 1000 jaar later nou skryf Jesaja, kyk die kostbaar van, van profesie. hy verwijs na die verlede, maar hy skryf eindelijk oor die toekomst Dit is hoe professie maak. profesie trek die toekomst in die verlede in en want God is een. En nou sê hy, so sal dan die verlostes terugkeer na Sion en eeuwige vreugde sal op hulle hoofde wees. Wacht bykie, eeuwige vreugde, sê vir my, grootseid van die lewe, verleiding van die reikdom, begeerlikheid van die oor, kan dit my eeuwige vreugde gee? Hy sê, eeuwige vreugde sal op hulle hoofde wees, wie wat het hulle zelfs doodgereek en verzonde? Dood vir dit wat nie Godse prioriteit is nie. Hy sê, en eeuwige vreegte sal prooge, hy sê, kommer en gesig, vlug weg. Nou kom Paulus, en Paulus gryp die omdat, of die so uit Jesaja'se mond uit, en hy kom sê in Romeine 6 vers 11, hy sê, soe sal dan, hy sê, So moet jylle dus reken dat jylle, hy sê jylle moet logitsumai as jy woord, hy sê die logische conclusie is, so moet jylle reken by die punt kom wat jylle besef, ek het gesterf versonde. Hoor jy, wat is die doop? Die doop is om te sê, is jy gedoop, ek wil jy dit vraag, want jy sê as jy gedoop is, dan moet jy vanmorgen hierdie vraag weer vraag. Hoekom is ek gedoop? Het iemand van jy gesê ek moet my, my laat doop? wat dit die rechte ding om te doen? Of hoe myk is ek gedoop? Ek is gedoop omdat ek by die plek gekom het en gesê, jyre, ek is een van die, ek is een met die, so reken ek myself dood vir sonde, dood vir dit, wat nie die blauwdruk is nie, maar levend vir die blauwdruk, levend vir God en Christus Jesus. En dan gaan hy aan en hy sê vers 12, Ek om dat ek dit vir julle lees. Romeine 6, by vers 12. Ek wil vers 12 en 13, wil ek mee afsluit. Hy sê, Laat die sonde dan in julle sterflike lichaam nie heer, dat julle sy begeelikere gehoorzaam so wees nie. Besef jy wat Paulus doen? Paulus maak van sonde een persoon. Ondou jy, God het het ook gedoen, God het gesê, vir Kion, jy. hy sê, die sonde le en loer voor die deur en sy begeert is na jou, ek wil oppers het my soos een maar ek sal het nou, ek trek dit terug hy sê, die sonde le en loer, ek maak nie van spiedkop sonde haars nie hoor, as het blies, my recht verstand maar ek, ek, dit is net die toepassing hy sê, hy sê die sonde le en loer voor die deur en sy begeerte is na jou maar jy moet daar oorheers nie, die manier hoe jy daar oorheers jy rijd binnen die spoedgrens rijd right sy begeert is na jou, maar jy moet daar oor ees, is asof God die sonde verpersoonlik. En nou sê hy, hy sê, moet nou nie jou lichaam as een werktuig stel nie, hy sê, laat die sonde dan in jylle sterflike lichaam nie heef nie, so dat jylle aan sy begeerlikhede gehoorzaam sou wees nie, hoor wat sê hy. En moet nie lede stel, tot beskikking van die sonde, as werktuig van die ongerechtigheid nie. Maar stel jeleself tot beskikking van God as mens wat uit die dood uitlewend geword het in julle lede as werktuie van geregtigheid in diens van God. En ek lees vanmôre wat ou Frans van geskryf het in die Midder translation. Ek gaan dit nie in die Engels lees nie, ek, dit, ek het dit in Afrikaans vertaal. Hy sê en moenie julle lede los en onbewaak laat rondlie in die omgewing van ongeregtigheid nie. jy sê dit so makkelijk, dat ek my lede, dat ek my lewe, dat ek my gedagtes, los en onbewaak laat rondlee op het terrein van ongerechtigheid. Het terrein van, kom ons noem goed te spelen naam, het terrein van ongegevingsgesundheid, het terrein van losbandigheid, het terrein van onwaarheid, van halve waarheid. Hoor jy? Hy sê, ek kan nie vier in my skoot dra, en my nie daarmee brand nie. Hy sê, moenie nie jou lede laat loont, en wie wat het geld nou vir ons gemeente? Besef jy, as ek deel is van die gemeente, dan is ek, ten opse van jou, is ek een lid, een ledemaat, en as jy sien, ek lee los rond, <laughs> jylle verstaan wat ek bedoel nie, ek lee los rond, in een plek waar ek nie hoort nie, jy, ek wil amper sê verantwoordelijkheid hier na my, om my aan te spreek, om my nader te trek het ons dit teen oor mekaar hy sê wie wat gebeur anders, hy sê as dit los en onbewaak le, sê hy hy sê, dit is waar sonde dit beet kry en as een wapent in jou gebruik en hoeveel keer het ons dit al gesien, in ons gemeente, in jou eie lewe dat as jy ontspan oor die saak, ek het het ons nou my broeksaak, ek verstaan ons nou die gerechtigheid van God, maar ek leef dit nie, ek focus nie ek preen dit nie my kinders in nie, ek skryf dit nie op my deerskoosie nie, op my arm nie, op my voorkop nie, ek bedink dit nie as ek gaan sit, en as ek gaan opstaan, en as ek gaan leen nie, dit word sommer net iets oor, ek het dit ook, dit er is ergens op my raak, soos een bybel wat stof vergaar, wie wat gebeur, kleer rond, en die vijand grijpt dit, en hy gebruik dit sy vapen te my, wie was die resultaat hiervan, die resultaat sê Paulus, hy sê, Dan in Romeine 2 sê hy, die naam van God word om jylle ontwil gelaster. Want jy sê, as ek nie die lewe, wat ek veronderstel is om die lewe, die wereld daarbuiten kyk na ons. Hy kyk met vergrootglas na ons. Hy soek iets om te sê, sien jy, hy heer dit ook maar nie. Hy denk hy heer dit, maar hy het dit nie. Verstaan jy, hy kyk na ons wandel. Nou luister, ek is onmiskam, ek weet ek gemakfoute. Ek weet ons maak allemaal foute as my van die foute wat ons maak wat uitgeskakeld sal wees as ons in hierdie ding toegewee is, te sê jyre, ek gaan nie my gedachte laat rondlee net los rondlee op een plek van ongerechtigheid nie die sonde lee en loer vir die dier, hy wil graag oor my eers, ek gaan nie die sonde laat eers, in my stervel kracht nie, ek, en jy sê nodig om my besluit te neem en te sê gloe ek Dis die vraag wat ons vraag vanmorgen. Gloe jy, dat wat dit wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor, in die hart van die mensje opgekom het nie, dat God dit bedink het? Besef jy, as ons kyk na die wet, die wet van ouds, toe God vir hulle die wet gegeet, op hulle eie versoek, wat het daar gebeur? God het nie vir hulle die wet gegeet om het te doen nie. God het hulle die wet gegeet om het te gloe. Want het gesê, as jy sorgvolig hou, sal al die diseninge oor jou kom, en die veld, en die stad, en die bank, en die bak, skool die in, en die uitgang, en die vruchte van jou vee, die vruchte van jou lichaam. Vier si jou vijanders sal op een pad kom, jy sal op sepe op a paie voor jou vlucht, sal uitleen en nie leen nie. Gij si die reen sal op die rechte tijd wees, al sal in plek wees vir jou. As hulle dit gegloed, sal so hulle dit gedoen het. Maar hulle het nie gegloed nie, hulle gesêste goed om waar te wees. Dit is waar hulle dit nie gedoen het nie en sê, nou sê, reken jylle self dood vir sonde, hoekom gee God vir ons die doop? Is dit belangrik? Het was voor onbelangrijk. Hoekom gee, want hy sê, ek wil he, jy moet snap, ek wil ek vir jou verwysing in die vlees gee, waar jy sterf, waar jy begrawe word, en kan opstaan in die nieuwe lewe, jy self kan associeer met wie jy in Christus Jesus is. Dit in die openbaar verkondig, hy sê, want dit gaan het vir jou makkeliker maak. So is al dan die verlostes. Een deertog vir die verlostes. Hy sê, hoor jy, hy sê die doop word een deertog vir verlostes. Word een geleendheid om verander te word in jou denken. Om te snap. A, a, a doop in die afligging van die vuilheid van die vlees nie, dit het Jesus' bloed gedoen. Doop is een hoofpad, een hoofpad, dier my verstand. Hy sê, toe Johannes die dooper gekom het, het Jesaja van hom gepraat en gesê het, Maak een hoofdpad, maak een groot pad vir die heren. Elke hevel moet gelijk opgemaak word en elke tal moet opgevul word. Hy sê, vir een hoog weg, een hoog weg vir Godse gees, om effect te neem in my gemoed. Hy sê, dit is ons leven. Hy sê, ek gee dit vir jy. Waar staan ek en jy? Of le ons rond? Le ons rond staan ons buiten in die zak dan kan die vand ons gebruik hy sê maar as ons ons self gaan gee as ons by die punt kan kom om te sê hier ek geloo wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor, die aard van die mens opgekom het, ek gaan nie probeer meer om my beeld daarvan te vorm nie dus buiten my denken ek weet net, dit is die lewe en oorvloed hy sê dan so jou lichaam een wapen word een wapen van gerechtigheid God sal jou lewe jou wandel as een wapen gebruik waarmee gerechtigheid gevestig word nie net in jou lewe nie maar die getuien sal wees vir ons levens buitenkant dan sal die woord nie meer waar wees wat God moet uitroep en sê my volk gaan ten gronde weens een gebrek en kennis nie dan sal ek en jy hierdie lewe in sy volheid lewe. En nou soos wat die heren vir ons die doop gegeet, hy vir ons die nachtmal gegeet. En want toe hy verraai is die nacht, het hy die laaste keer met sy disciples gegaan en hy het met die brood gebreek en hy het sê, hierdie brood verteenwoordig, sy moet seer my lichaam, sy hy gebreek is. So as jy enigszins twyfel gehad het oor wat my rol is, laat hierdie twyfel vermoorde uit jou getmoed uitgaan. Hy sê, my lichaam is gebreek, so dat jou nie jou kan wees. So bewapend jy met die stelle gedachte. Dis waar oor ek my lichaam gegeet. Hy sê in my bloed. Hy sê drink allemaal uit die beker uit, want daarmee verkondig jy my dood. Daarmee verkondig jy my, dat ek jy gereinig het. Een volkome versoening vir al jylle sondes. Hy sê my bloed was die reilmiddel vir jylle sondes behalwe my bloed het meer waarde gehad. God het gesê, keep the change, want dat was baie klein geld, wat uitgekeer kon word. Toen Jezus sy bloed gegeet, want sy bloed het baie waarde as wat die sonde, wat dier Adam gekom het. Daarom het Romeine 5 vers 17 gesê, hy sê, as gevolg van die misdaad van een, die sonde in Heerskapie was, hy sê, veel meer, sal hylle wat die gave van die genade, die hierdie leven oorvloed die gave van Godse gerechtigheid en besit nie jy sien nou wat besit nie besit nie beteken nie ek vader dit sê, is myne, ek het het ook in my broekzak, ek kan het weer uitaal ek kan het weer opstryk en ek het het nie gerechtigheid is iets hy is nou te groot anders toekom gekou toe die woorde gevind is het ek hulle opgeët en hierdie woord het deel van my leven geword. Dit is wat we vanmorgen doen. Ons vat hierdie broekie, en ek eet om, die woord, ek is die brood van die leven, sê hy, die woord, bring een vreugde en een vrolijkheid, op my hart, want die naam is oor my het geroep. Dit geld vir elkeen van julle, geld vir elkeen van ons. En as we hierdie broekie vat, en ons deel het met mekaar, en ons vat hier die beker, en ons drink uit die beker uit, dan sê ons daarmee, Heren, hy het vir ons, die leven gegeer, hy het die lichaam vir ons gebreek, en beleef dan nou vermoorde, saam met ons, beleef hoe dat, hierdie broekie, in jou, in jou lichaam inhoort, die woorde gevind is, ek hulle opgeeet, dit is die woord, wat ons vind, wat ons opeet, hy sê, En wat bring dit? Het bring leven en vrede. En every word, het ons gesing, becomes a seed, en die create life and peace. Het is allemaal geholpen. Het is niemand oorslaan. Vader, ons dankie. Dankie vir die sien. Dankie vir die lichaam en die bloed. Dankie dat ons in sekuriteit en vrede kan leven. Denk vader dat jy meer is as wat ons kan bid of dink. Denk jy dat jy ons menswees dulp gekom het om vir ons hierdie sigbare beelde te gee om ons te help, om ons te herinner. Jy ons besef hoe zwaar dit vir ons is hoe ons verstrengel geraak het eindelijk in die wereld, in die grootsheid van die lewe en al die die goed. Heere, vanmorgen besef ons die lewe wat hy vir ons bedink het is eindelijk die lewe en ons het nodig dat hy ons ons oor maak ons harte verlig dat hy dier die gees aan elk een van ons openbaar wat die blauwdruk is vir lewe Heere, so dat ons dit kan sien om daardier te lewe dankie dat u ons nie as weese achtergelaten dat u binnen ons is en dat terwijl ons op pad is, daar nie verweid is by u nie. Maar Heere, dat u ons toch aanmoedig om dringend andag te gee aan die geleentheid, die voorrecht, die genade wat ons nou staan, om die volle som van die volle potentiaal daarvan te kan beleef volgens die prijs wat u betaal het. Ons eer die vermoorde vader in Jesus' naam. Nou. Amen. Amen. Sien vir julle, vir die geseende wonderlik wees.